ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה, ומחרום לשביים אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר. קראו זאת בת גויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יגשו, יעלו כל אנשי המלחמה, קוטו אתיכם לחרבות,